A shkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton ligeratën me tem lera e namazët A shkësia Islame nuk e largon për gjumohëve të <tied> mëllohë kështë brotëja i namazë të abohë i shkënohët Allah të shkës Innëma jëkësha Allah min ibadihil ulemat Gja Rabbi Osmani në isonin e lutvin e djuhin në kërëje mëntekije terhërëmës mujith ramazani Ligeron Mullah Adem efendi tërnava tërnava qëllu ala qabibi qëllubina muhammed hum qëllu ala qabibi qëllubina muhammed صلوا على شفيء ظنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ Innel hasenati yudhibne seyyihati zhalike zikra lizzakirin Vaqbir fe inna allahe la yudibu ejrel mühsineen Sadaqa allahul azim ve bellega rasuluhu nnebiyyil kerim Ve nahnu ala ma qale khalikuna ve razikuna min ashshakirine ashshahidine bi kalbin selim Vullazil muslimon الله جل جلاله وجل شانه ابتدای دی کریمه نیومت محمد فناورمن وضر و کم صلاته قال نمازین طرفین نهار و زلفن من لیلی ان سکاین ادیت سنتورت ادیت مثلاون کورت فیلان دیت امذریت edhe në të mëranë, të në nifë, dë me thonë, në t'ilimi i natës mu botë, mu të rruë, zulu femmin e lejlë, Allahu Alem, muradi i Zotit, në kit, të dy fjallë, tarafejin në harëve, zulu femmin e lejlë, më festirin, kanë thonë, emri Zotit, tu është, për vetëm një herët për sabahë dhe për akshëm, disa qërë, më festirin, si ka të dje e qërë, kanë thonë, Dhe mërati Zotit është në kitë ajetë kashba këtë namazë, se dite në kanë përgjyshu Zotit Vylxelalë, njënë nëndysh me të përte ditës, njënë nëndysh e kaquë me të mëramë të, të ditës, e mërati Zotit Vylxelalë, e shtu ka fundë, e musliman, fallë na në namazin e në përte ditës, e red në përte natës. Dhe më thanë, jet faz vak namadin pejta goh ruceri naqson fale namadin jejy nati muhammed eym liman mos e bena namadin peqbo do se inna al hatnati yuzhibna sayat se sevabet i hiekun gjinahat te vaket i qin gjinahat wali ke zikrani zaqirin Kjo është dherë, shillim, përkujtem për kujdem, ata njerë që ditë kujtohen për ata njerë që e ma e kujtohen zotin gjëllëshanë hun për ata që jënë mojnë allohën gjëllëgjëllaluhu vë gjëllëshanë hun. Zotin vladën muslimonën këtë ajet, edhe ma të e përshjë ku marë këtë ajetë së të prëvadën është i hapë, na muslimonë këmi kësurët në vajra, Zoti nuk ka pe nevë çimstan pe gjinahave pa punu gjinah. Por ato gjinaha janë dy kategori, dy lloj. Në pjesë gjinaha ose pe gjinahë që gajër kurunazot e dyne, ato janë vetëm dyja i sikfari i lanatur, Zoti Ziljal me dyve ja qon muslimanit edhe gjinaha të ndroja. A, dot tjera që janë veç se gajër ve pe, pe gjinahave të vogla janë dërsejnë edhe gjynohe që kogja doke në të mëzdo në sytë njerëzit, por Allah i dhul gjelo e ato gjynohe me ibadet i përshimë. Allah i dhul gjelo e në kita jetë njëve përnafotë të mëshlimonë. Falënë në nëmarzin, në parte ditës e dhe të natës, se e mira e fshim të kjesët. Kërpunaj zotin a ujtë ke, e boni gëna, palbine namaz, e hin namaz, e boni zotit i bodet, e namazin kërte falë që të gëna, që ti sidim që janë gëna, që ti sidim që janë gëna, të këshim. Nuk për dhët i këtu të ti me bo gëna, bon gëna, e falu se i shim gëna. Kështu nuk është meram i një zotin, asë nuk ka urmu zotin me bo gëna, hau këtë me. Zoti që e ditë që njegën e në mashtronë njësë, edhe Zoti e dinë që na jemi në në në në në fësure, me gabime, në asatë që i ruhëm, prasë mu ruhë është zotë, anë arrujë zotë. Vetë pejgamberë, zoti i karru pe i gjinohëve, vetë zoti i karruë, vetë Allah i dyrë Gjellallë, në kalonë pejgamberë kur me bo gjinahë, që ata me bo gjinahë e në konë mjerë që e kanë firë halkën e në nëzimë. E kur te shohin insant, atë insant që i këjtë vetë në dinë, për përpunën gjynast, te kishë hu pa e mleftin e në metë, kishë besu kërkut ma të të të të dhebë zoti, ata pe i gamberi ka rruë vetë me hishmet vetë, më shme dhe poshë gjynast. Por desh pe i gamberve, kërkush nuk ka garantisi që mundë të mëruë pe i gjynast. A së da më të në në qështë, së mënu me shupe i të bërë, të të të në këshonë, Po, elhamdubillah, Allah i Vlgjelor në rahmetin e mahtu e bostë, në ka thonë thonë në namazin se e mira se vafin na i pëshin dhynë ajetë. Eta është, në njerë që punën këtë edhe thonë namaz, në i thonë me një fjallë përpullor që, po, shka i vë në namazin e ti, në musë i përbën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Paj taj një me shku atina në gjami i muslijaj për gjinën qitë të punë. E kjemi nga qitë pjallën gërë, edhe na hëzëllorë ka njëherë ju thonë direkt që i muslij të punëni keçka për të vinë a modinë, dhe na ju kësimëm qështu, dhe me thonë ju tërtojna. Allë në që vlazën muslimonë. Ham të godi dhe në gjelatë, ham të ijëmëri aleyhi të lato dhe selamë, ham në anë muslimonë, Nuk kemi përkër në ton vla tonën me qipërën. Në njerë që i gaban, na nëke qështëm krekë me dalën male, me dhu, me prise dhe i dikatin, pa atë gabim darin në afsyrën me mjekuër, me i rroni lartë, me kshilume a hjekat dhërinë që i kamë. Et asë Allah i vizëllarë në shlimanë që përgërën ka përgjënojë, Po në një qënë në këtë ajetër e namazuhit dhul gjelalë, e i thëmërëllë, po në punosën i gjënahtë, e po të në shëtërën shëjtoni, pa punuë për në bëjnër i sevotë, e po në kërshqët i gjënahetë, se vëzë zohit dhul gjelalë përthotë në Kurënë, inë lë hasenati jëdhib në se i atë, se sevotë i fshinë gjënahet, se sevotë i qojnë gjënahet. Së dhe i vajrësh me marë shëmë, mizani velvedë në jërme i dinil haqë në rrahmanë, në ditë janë jetë i kdo të matën dë në gënohët dë sëvapët. Fënë në menë se kulët me vazinu hufëhuve fërishët i mërëbje, hafiqi muja mujën, sëvapët dë në gënohët, Ajo është razin jetën e vetë i karnën gjënjarë. Ajo është i knesë ma është ujme të gjënjarë. E dhe me punë dë vetë ati ka punu. Dhe mamën haspet me vazinuhu e ummuhu havijet. E atina si i bin letë one se vopëve. E jënohen gjënohet zenin e ka e në havijet. Dhe ma e zërake mahijet. Ja, Muhammed, i se din qëka është avija, në arën në hamje, zhjerën qitë djegët shkërmonë. Rëma Zopiki, ja vërë piti. Kaj zlase, aj që i banë gjunohë, e zë banë sëvabe, për qitën në të rezi, e peson e kje që si të mirën. Edhe aj që të në rujtë marë. Anë që i aj që i ka bua gjunohë, po ka bua edhe sëvabe, E një darën e të në Terezi, Rahmijet i Zotë tërë qëshë i marë, ja vetë një së vohë me apërkuë e gjynohit, e pështënë për gjerë i zënerë. Po me të gjynohat në Terezi, asë nuk e të shënë së vohë i asë gjynohit, se Allahi ka me qitë të në qëme ka me shru pasë të Zotënë, se Zotë i preka duhe adaljetin e vetë të mahlukatë nuk e vërën të një të një të një të një të një të një. Këtë të shohë, këtë vjen të rezit, aqë dë njohë jasë të vopi, atë i zanë jetën hajëran. Atë në zotë, qëka dë të buhet menihe. Ere të të insantë, të zotë i rahmeti se beka galabi, rahmeti e mos të agë zi e pëtëm, këtë hulur dërneti, hinin dërnetem se une ju kohla. Ere atë i kohla zotë. Ere unë atë zotë ka dhe dhe ve, Dhe ja pune që vërgjynahe dhe të qia hisë mira, atë tëre edhe Zotit të gjelala tome të tërejtëve, me abadet vetë e bon dhe azabën zhjallë dhe. Përkite se për vladën muslimon, nëse si muslimon mështë e kemi neftin, edhe e kemi shejtanin vladu neftit qini më neftit, njëherë insani me gabuë, mështë pritohin nga bilet i babetet e Zotit të punojnë, të punojnë e dhe mirë, Po po punojm kët bilet punoj vetëm mirësha. Mos më shumë më shumë. Në kopje dani me psuni ashtu kur shkojm te Zoti Zilxelan, se sevapi i fshin gjunohet vetë Allahit te Zilalan hube te lëshonun qeton, kët ajet i kerik. Po do ulën tash pak en hadith te gamber fundallallallahi sallallahu alejhi wasellem çka ka thonë. Kët hadis E bubek njëhe di Allahu anhu për bëndri vajet, ma minë muslimin jedën e bu dhemben fe jetë veddahu vejusalli i reka tëjni illa gufirele. Në muslimon që qohet e merë abdes, e merë abdes, e merë abdes, që si kohinit, si kur që është kërosin, e i thalë dyre qatë dhe namaz, zotë i gjënohët e gugë lë abdina asë më firet kominë. Qërës hadisë i kabori vë ajetë se bubësëri së dhikën me peygamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Në tëtrin hadisë, Hz. Osmanë edhi Allahu të adha anhu e kabori vë ajetë po tëtë, e murni aqdes e fa. Haqë dharë ejto rasulë allahi sallallahu aleyhi wa sallam iëtë aqaddahe, qësëto e kumpo peygamberin gjëmar aqdes shin para trau i vetëm po i thënuaju e u namë ku baf lidhë për aftësinë të më të tabë e ka su çuhet me marr aftësinë e mëha do të osmoni edhe i fat në moti ta kisht u aku un po be i gambier i ku marr aftësinë kus mora unë dhe poan se dhe ka thonë i gambier po i po do të osmoni nënte vetë dëru du i hava në një herë që e merr ti aftësinë sen çu she mora unë të mesalarek Ateni. Edhe i falë dyre qate, la jahte të fiha nefsehu, po nefsi në namaz, kërthinë nuk mundet me jarë, qërënë e në kamës, po e buhet do në hushunë namaz, nuk e në nga nefsi në namaz mrena, nuk ban i lëtifatë në namaz, nuk syruzënë, nuk i kaft atër, fontat në i kaftu, nuk kruhet peshë namaz, Nuk i ka famtaz në ingre kërë të bjerë, nuk e këshyru vëshën ka të zonët, për në kushruve dhe hudu. Në me zonë, la ola ha të të në nështë e vërë. Në Nëfse eftë i të i në ato nuk e shtinë në namazë mrena me punurës të jene, si kur më shme kone në namazë. Shumë në namazë, shumë njerë të jemi në që u falë, gabimet më daja, bujnë a vlazën, mrena në namazë nuk mune shme kone n Amat i nësën lënë shëjtanin, unë a zëtë ka dherë dhe vejarë apë lë aleminë. Se shëjtan i nësënën i hermënohet, më shmëllon me hinë i badët zotës. Masaninën kovë të smunët e hinë a inë i badët zotës, atër ështëtonë namaz i apruhet e bënë me zhvete, në efti ti të në hajtë të shku nuk e a zëtë në namazin, nuk e falë namazin si kohi e atërë se vopin e hu të ti namazin. Por, po pëtë, Hz. Osman E dhe hin namaz i falë, gjyële qatë namaz i për njështi nuk e mashtran namaz aty, për bërën hushu përra zotit e vënështi. Qaj njeri për thotë pejgëmbe, sallallahu ta'ala, aleyhi vësallem, gupire lehu mahte karde me mindhen bëhi, zotit ka me jabu mahte përër qynohat e tina që a i ka përnu e përbora. Qynohat e vugle, vladu, që a të blatë që, dine si qynohat që a nuk janë pejqe bërër dhe që gjuna e të bëhe atë do në dybe dhe do në me bubejë, që si kurë më më shme pënua. Ato. Hadisatet, Hadisatë, Shqatë dhe Osmonë, vëdi Allahu anhu, ka franë, men të vetë avudu i hadha, ka thonë pejgamberja i të ië merra vdesin që shqusë që kurë unë, dhëmë me ka me fesalla, bequhët e falët, Salat e zyhrit e konë namazin e dreke, gufire lehu ma bejne huve bejne salat i petri, shka ka përnu me një dreke se sabohet që të gjynohet e gugla zoti ja poli ja konë afë më kërët. Thëmë me salmë l'atë, vjeri që një afë lëshini, gufire lehu ma bejne huve bejne, hu, bejne salat i zyhrit, shka ka përnu me një sen, shka se, se, se ka përnu me vjeshin, nërjeti asaj dreke i sini zoti ja përë më kërët minohet japonë. Dhe mesallën magribe e falë nga më atakshomin Gupire lehu ma bejnë huve bejnë salatit astrit i, be i falën të natër nërmjet i sinit dhe nërmjet i sinit dhe nërmjet i atakshomin Dhe mesallën isha e falë i atin, vjenë i atin e falë i atin Gupire lehu ma bejnë huve bejnë salatit magribe e ja falë zotit që natë nërmjet i atin dhe nërmjet i atin Dhe me lehu jebitu masanina Se si si do të sigurisht ai do të vjen me fjetë të flet. Hymë kaqën e të rëndaa. Ju an tata po kemer a bes. Dhe tani në sub, tani në subha. E fton namaz në sabah. Ku virë leu në vej në salatin e sho, zoti automatikisht ia bën gjnohet mërmjet i atit edhe mërmjet sabahit. Kuvshi ka gaguaj edhe natën me gjunat nuk e kapo dhe hënnë al-hasenatu yudhib nështë e jatë, o pështëtë në Kur'an Zotit e ka koltjarën e Zotit edhe Peygamberi, ka fëmë që tu e janë ato se vopët që i këshin gjënatë. Elhamdikohët Allahi dhul Gjela, që të që është namaz i këladinë mëslimanë, që kjo është namaz i mëslimani, që kjo është namaz i mëslimani që insani që fëll taj dhe këtë namazinë, Gjynahet një akshin nuk jalen përstit me laset ato gjinahet. Ato me laset e i përreni, ato me laset e i përreni ditës, në vend të, të atyune me më për zotit, se vopët e të rësitë konë ka shlyet, me shluje, me hikmim nuk se vopën vend të atyune gjinahet. Namazë i për nëshlimon është burhan, është e, dokument i gjashë i kën njeri është i mirë. Në namazë që më shlimonin e largon për iqsia, Tek i alekun gjornë dalë musliman, elar gjornë muslimanun pejsane ve çajin gjinohit e bajë, kia ato gjinohmat u gjinohë ai musliman nuk dihet. Sa har ai namaz si muslimanin nuk e largon pe gjinohë vetëllaja. O duj ai namaz se ai boi pranuhet Allahu musliman. Tumna qadir rivaya rubil alemin. Nesha me sot me këto më i thon se namazi i muslimanit është më i mirë se Ni zoti zindulal ka don menamal fun ya ufoli binoha de yuwala ya ulu gidon. Ni tetara di si saghi. Ve gamira ale salaatu al salaam ka han. Ara aitun lek l'anna bi bab yahedikum nahran yakteenu fihi kull yawmin hamsan marrat hal yaqam inderani shay'an? Emma tazuna eta Një njerë që e kanë dërë shpisë një rekë, e pasë e dite të le lahët në të rekë, a jënë zralë në senën të ruptina, i ka vetë është e vetë me i gamberi sëllëmohu të alë a.s. Kalu la, ja rësullë Allah, kanë zonë jo, ja rësullë Allah, pasë e në ditë një rekë mu la, zralë atë nuk jënë. Kalu të ralik e salatul hamës, jem gullohu bi hëmë nëtë bunubeve në hataja, qishtu është të tonë edhe për azba këtë namazi, kështë e falë të azba këtë namazin zhoti ja ukshin në gynohët të aty në mëshlimarëve, si kur të reka të ja ullarën zdralin e ty në nuk i lënë kurdi zdralin të upin e ty nështë. Masnomi për midhe me këtë bahë, edhe për këtë dhe masnomi edhe hadisin e mëshlimit që ka dëri i vajet, Për e bihyreje se di abdohu ta dhe anhu pejgamberja lëhi sëllatu dhe selanë ka thonë e salavatul hamësu për e më këtë namazin dër njët njunit qëtërit dhe ljumatu il e ljumati edhe gjumonja atërin qëtërin gjumon dhe ramadane illa ramadane edhe ramazani mëtë mëtë tërin qëtërin ramazani këtë këtë të thotë haqëti pejgamberja Mërë të nëbetil kebajrë, ka me jarëgozë zëti aftër më këtirejë gjinohët e vokët, në të truhet e gjinohët më vajë. Mërë të nëbetil kebajrë. Kitë hadith e bon rivajet, muslimit vej që të visitej mytë e gëre, mytë e gëreve që janë matë milat po hadija, dhe muslimit matë po hadija. Këtë i ganderi alëhi sallatu vë selam, ka kanë, Që dhë njeri që 5 vakit namazine kalë, cënaët yakëshinë. Njeri që cëmohët s'ile në kur përë, heri cëmohën, cëprën cëmohën, cënaëtë bogële yakëshinë. Njeri që ramazanën e njënën qëtë, her qëdi ramazanën, cëprën ramazan, cënaëtë bogële Zohëtë Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu, e da ati mëslimani yakëshinë. Qëtë e janë ulazem në në nëmiyetet mëllëa, qërë e janë q Nere në e kalonë bakëshishtë të me pasruë e umetin e Muhammedit pe i gjynaheve, mos me lanë umetin e Muhammedit me shkute zdoë t'i gjellë gjellë alë huve, gjellë shalë huve gjynahe. Që kur thamë gjynahat e vogla, dhutë me si për jesën përpaj e nërë gëshmijënë. Qër thamë gjynahat e vogla, atëre juja asëgësën i këtë u një përmësit vogla të të mbësit vogla të të mbësit vogla të të të të të të të të të të Po vlozërve gjynohë i vokëllë buhet i, ma i marë. Se pejga meri ka zonë lasa giret e më ali isërari dhe lasa giret e më ali sikëforë. Nuk dojë gjynohë buhetë si të punejsh për ditë. Edhe së dojë gjynohë në ali si së të bëjshyme i sikëforë për ditë. Dhe me zonë, i vokëllë si të punejsh për ditë, mos punoshë senet që ti fshinë, a i rritë të buhet i marë. Edhe i marë, Kër është imanë, si të bëjë shi të këfarë për ditët, të në të në të njëshme jahë i e kafak, aj buhet i gugëllën vë në një, një qihët kredë. Për dhëm ju dhërti, e kamë dhe emën shumë të nëjë, se gynohët e gugëllëa buhen të mëllohëa, kër njeri nuk kër i a shgëson. Kër dhërë të kjo gugëllë, së shgëllë, nuk e gugëllë, nuk e gugëllë, dhe krena namaz jo Në njëm, ja, gjuëm, ja, kënë e në gjuënohet, gjithë të i buët për njënë, aqë të i varuë, gjithë gjënohet dhe të i punu përgjit atë të dhugle, në gjithë atë gjuënhe buëhen së përgjeshka, e ja kalojnë e në gjuënohet marrën në zërë këtë i rëve. E aqë i falën, e në gjuënohet, e në gjuënohet, atë gjuënohet, me emërë zotit, zotit, gjelle, gjelalë huve, gj Ashtë shpirë ta që i nësanit zotë i dhullë dhe lënë e pasatë. Nuk, nuk merë në forët me hiqaje, sërë dhëtë gjallë të regojë një hiqaje, që dhe dhëtë ditë me ishë në namazantujë, të dhëtë një hiqaje të më janë triku, pake shumë këmë doke që e kovenin, edhe më janë nësi një urnek mirë, se shumë njerë gjionë që vejetën e nëngjohin shumë të mirë, edhe që tërkone të thasë, Ja, jo Rabbi, bërë e helaj se kjo është njëri ketëj. Një njëri njëherë, e kishë pasë buë zë dharë, me buë të dua, o njëri ketëj, po të duëonë zësit gjithja bojke edhe zejke, Allahum me gjë alësej se këthiri ka bi adëraji, Ja, jo Rabbi, zejke, dhëllu e shë fatën e në qasë dushmanëve të minë. Ja, rabi, vënaja u shpotën në në qasë dushmonë gëtëmi. Këtë dua ishë pa prej, pa ku qithë e bojke. Edhe gjotë i shqapranojë të dua. Dhe e ne hafi të duaju, në dit, i dharë zare bonit nduat, dhe më thonu, lëshu po dua, edhe boni një dhini duat fosë me zemër, edhe në akë në atë, që e boni atë duat fosë, edhe me kasë matë, arra me firë, po në këramje, e po një onër shumë, qëtirë për vetëi, e dhe e për një shpot, qëtirën dhe të ma dhe të ram, i vikët një afruen shtë në qastina, e dhe deshti me jak putë qapën, një afruen apër krejt, Kërë uafru e nëtë, për së hapëriti, nërë të adëmë të uërëqihë të trupi, e ië fërë zëti zëllë të lërë. Inë nëmëse e lëtu ke jë, rëbëri, rikabë e adëi, velem efë elu ke unuki, fa në kumë nukë më alë në shkotën qëfë anë mishëve të mi, a se kumë në shkotën më alë në shkotën të më alë në shkotën të në. Dhe së, Akëm, tjudris, dhe nëse atë puchuhet 2 3, say 3 gets you to 8. Veç ka edhe ilore Julian Salihin, jam hytin e animit në burrin tjetër i din me pse e kuqe edhe shkojë ja kaldëket onër tirova. Ai sa ka ai animi? Ante serru a duvin li nëse ke A ti këtë që më shë anëmiku i njesë të i tanë, A ti këtë dushmoni maj mod i shpirti tanë i njesë i tanë. E in e dhavë Allah, Zotë i e ka rahmetin e madhë, që me da tash bua të duon, ka buzë Zotë i që je ke bua të i të i tëtë, dhe e bithili ke shu, se se shpabra i shuht me të ratu e me të prek, kryë të ty, Shka jeti t'ju punu e punë kësia Dhe këmë një këll esve Se punë i paske kësia Pjallë i paske kësia Dhe këllë këll asim Edhe mendimet i paske kësia Irbelek të, të pijë e dhajnë e të kemalëm Jeplek hëgjullet u abajte Paske shku e shanë meni këllë meni dhejnë Ko ke bua në mifu i shpjesit tonë ma shumë të, të të, të se krejtë so dushmonë të tu që i fi. Ata dushmonë prapë janë matë li e për ty, se sa ti për njëksin tonë. Se ti me senet ti pas ke pënuti, ko ke bua në mifu maj ma dhe i ytë. E që e sa so ti e ke po që ka desh me pre, pre të prej, se ti e ke ytë duon me të prej ty, se maj ma dhe dushmoni njësit tonë të të këke, se ju a njësit të tu të metabë at, por, e vërez e atë u këtyja i boni që i bejtë të këpërë, edhe u këtyja mund nuk i brunë ato duho, edhe nuk boni be duho për anë misë të vetë këpërë. Edhe nablazë në shëtë mundë. Me thonë në Europi, bërë në helësë dushmonin e shëtëm, ose dushmonin të vini, a të zërënë, a të zërënë, a të zërënë mëse ditë, që musë në frate në neve që e shëpërë, që më shpo buahëm me dhe në laik me bua dua për vjeti dhe dua për vjeti që mi amë një një insanë, një musliman që miret me të shia gjithë edhe së të dhe aratëve për hëdash të që eqin të të të të të të të dënë hëdash dhëtë i fëllë gjelatë duaja duhet me këmë me po zhënë e ndëlojën Lutja duhet me mulut zëmë insani ku duhet mulut, se kur të lutesh për kjetin e veti e i ketë, ka e duha si e fitë roky. E shumë herë, na o dronë, që përguem duha për anëmis tonë, e përna roky duhoja njëve se zotis u më qarë nukërë. Allah e dhe lëshanu hun duha të në stimonëve i prenonë, duha të qive ja u përri u shana të ujë. E nani e shkaton me të zia tona që jemë ty punu, i kemi buë matë më lef anëmis, edhe jemi të gjithë o një arat me kare, dhona i ardu tonë të shmonë tonë. Ajë të shmonë e yto shnefësive të që e këjën trupë, e të banë zoti helashë nëzë të të të të dhirëve, jarë apër të alëmis, rrëmë nuk lazen për i kune senëve, se të senë zoti gjëlle gjëlehu huve gjëlle shani huve n Po masori instanë duhet me përri dy veten duhet me permjesuën e asnjë vet masan na befiruam me permjesuën e këtë trukon se ne der do shkojna na harpta zoti dhe le djallë dhe lanu vejnë shanhu para ul kun zoti tur shkojna vllazën i munohu me jetë çorë vjet i pothuajse nuk mundna E bashkë që ata që që që nuk e në gjopin vëhetën për qëmë dë njështë, e dhe bojmë bërtu a për qërë që ata nështë a jënë mëtë mirë të këpë, nesër në hërët lypin qërët o po qërët që i bënë gjopë, lypin me jo dhënë dikush të shka me ju një mëmë, ko të ty bënë ka njëhën të zotë i për ata i në tanë që jënë qëtë, edhe dhe të jetin e shkoj në hërët rëna gjotë Nga e shkodallu një ajetë që si pak është i shtirë, edhe është i mërëzit shumë, por venin e ta edhe me kaminë se na muslimon të ndy një atë qka punojnë a vlasë dhe në kemi qefë me ditë edhe në haretë qka në jepë zotit dhe lështë. Edhe është për dhe tyrë, na si muslimon të sen që të punojnë atë me ja bitë punin edhe me ja bitë pagimin e ti në shka të të të jepë zotit dhe në hunë haretë. Por, Qëtë është flasën njerë seksikë, kër shkojnë për avutur një sotit të gjelalë, qëka dhe të buojnë? Këtë hinë gjennetlikë në gjennet. Këtë hinë gjennetlikë në gjennet. Për edhe dhe të qëtë qëtë. Dhe të qifë në gjennetlikë dhe gjennetlikë në gjennetlikë në mjeve jetë. Këtë i shohën gjennetlikë, gjennetlikë familjen të vërnu, edhe të vasteret thonë eti, E të të për unëje, e në gjemë dëhënemi, të lojnë me fir e hligenetit. Të lojnë në shtab djali me fir bëbër, ose të lojnë bëba me fir djali, ose të lojnë me fir gruja burë, ose me fir burë i gruër. E në shmi në gjithë, gjithë, gjithë, me fir gruështë i dërësit, ka nejë të dynjotë bashkarë në bashkë, Në sejidu billahë dhe nga ëshabën nëri, ëshabën gjennëti, rësën gjennëm lëjët, gjennët lëjët, rësën. Enë efidu alëjna minë lëmëi, al oëson anë pak ujë, vina në të rëhujë të pëjmë se nërkallën zëmratë dë mëshkëni, Eru mimmare dhe ta kumulloh, ose dhe rrësq i al-kazot nët i që al-kazot miran dëmnet, anë al-kazot nët i trofë i tune, ta ju dëmnet litë të thonë atyne qëhne më live, inë Allah e harre me huna adër kjabili, Allahi ka bërë haram të mirat e dëmnetit për që fa. Shqab. Këra që njëllë si si kanë gëshun sotit dhe pejka gëllë të lëllohu të alë aleyhi ve sellem. E kun që janë ata të i përshumë sotit dhe në ku anë blagënë. Elle dinët të halu dinehëm lehlen dhe lejba. Ata që e kanë marë dinin e vetë, luërë dhe hajgarët. Ata që me dini islamë, Kjeshin e lujnë me tështë, si kur që po kjeshin e dhe po lujnë të ison njerë të atë mëneve, e dhe me dinë tënë, e dhe peshan dinin, e i thonë mratë ametën, e i thonë dini ametë sifralat e plegjve e dhe të plakarën, e kur e shua hinë doden të ufollë, të kërë budolla është të këllu e të urratë uquen tërë, E janë të buha i qëdare me njëve rëna zëtë kaderëve, qita janë ata vëllazën jan që lifi në ujë pejtën në sliver njërë, të rëndit që amë jetit, kërshkojmë para vëzurit zëtë të zotit, të tëllë qëllarë. Dhe garret gërën e hajatë të të njërë, i ka mështruhe ta njërë gjithjeta e, e të njërë, janë mështruhe vetëm me të njërë, janë mështruhe thonë të të njërë dhe që tërë shka. Këtës jam dynja, të konë me hongërë dhe me pijë, kur të desh, këtënu e gjëmë niku të doni ngrihë, në zake kon, më zake qëtëm një vrugë, që shqë po të konë, pojni me dhe me vest, edhe me hoxëllot, së përnafona ata që që që në mërëna govëri, po përnafona që ata që në kemi mërëna, që si që në mërëna jetë, po ata që në mërëna, ata që në kemi me vesti, ata që në tonë, Ata që si hundje një sofer me neve e dhe hane dhivë, që ata klofiali janë dujë përduar lozën muslimonën dhe i zotit, e bojnë hajgare me dhivë, edhe bojnë hajgare me namazë, dhe lebeti se folin kur, po bojnë hajgare kur qëtë ju e folin a modin ti. Zotit këtune të ashtë në thot prapë edhe në gjeva, njërë fa, një, një, një metët e zotit janë haranë për jube, zhdyti herë, zhë, Sërë premises, Sërëpanë dë pas Inë sidësë gjëllë allen jam kojë jako Kojëleën për në për minë A Mëpër e rënë hqyrë loëhet ku te складhe në fërëve windows E kun sh Reverendë pob në pozëto e saladin thëni Kishugu kap crowd tozështë gjëllë udrëm tresë rajkoj Dhe ma këmë u bja ja t'i na e gjhagun, edhe pas të bërë qikësa e në konë, gjitha fakteve dokumentave t'gjala që i kanë po, më sytë vetë i kanë kundërshkuhet, edhe kanë po që i beshojësotit të spasë. E kanë po që i lën dili e prarën, e kanë po natën e ditën, i kanë po që i më të rëzit e dili e halë, kanë po bjeqë, kanë po tukë, kanë po ujnë, kanë po krojë, kanë po qështët, që shqit alamete, kanë po zërzele, kanë po kurtuna, kanë po shgjirime ma kurtunare, e kanë po shqikush me të të të tjede dhe të sunat, e dhe praqë qitha këtë i kanë kundërshtu, e i kanë po jënë po më gjahida, jënë po kundërshkar, jënë po zotin arujt, me një kjojë tjetër, anë mikë zotit ronë, të gjërhonë se sësënë të kurgëtu, edhe zotit lorë, të gjëllorë të këtë e gjështënë. Përkët se mërë Zotë i gjëllëshanë në hunë po thot, edhe hëne sot ka pojtës për ma shpine, edhe hëne këta sot nuk i pëshyri, sikur që me i harruë e Zotë i së harronë, me sikur me i pas harruë, se gjëzëm për javë atë atyëne, si që këni thonë një ndë një një që e kemi harruë Zotë i me dhe sështë Zotë i hitë, e si bëjën me për Zotë i në kur, e dhe në ku harruëm sotë e rinjë në në rëzën, këtëri të jëhëmën në në në shëtë që e fredë, babë a djahërin, e i sëtë, ja eba, ose i sëtë, ja efi, ullahu, e i sëtë ihtërëtë, jëmë djëgë ve jëmë qëmë, fëfë djë alëje minë elma, amën i tëruhu, ujtëpi, Për jukallë lehëm e gjibuhëm i thotë zotë i gjennetnive për gjenja t'yne, inë Allah e harre me hëma alël kafirin zotë i ka bu haram të u për mi muslimat. Apo kujtu e ma këtë ditë vlozën muslimat. Qërdimet për nabin për ditë, sa për munohëna me idhonë me idhonë ga uret një trokës për kohë ka më shku, se së këtë këm e ka, të naonë lu, të naonë këtë. Sa jetë që të qërë që në Kur'an, ki me hasënë që të sesë. Nuk po ajetë në Kur'an që i mënesh më bëzu e me tonë mështë të vënurëna. Se? Po të vënurën funët e tona. Po të vënurën senet e tona. Në kuatë që ti e ki e vladin tonë, me të shkunë madhë, fu të djënë për i mali, atë u povjenë, asë povjenë, edhe i dikatin të zotë i papriqë. Shë mënesh më bëra. Në kuatë A ku e e, a ku po vjen, a ku e me qita ta shëllën drama të jënë bua, a ku më shumë a mytë në këndë në i drama, a më shpo kopët në indeshje, ta për i shëve besimin. Nuk mune së për hafër të vladët, më uzatet të zoti qa që ki i rahmet në vladët. Këto pa, ku e më dynjoh, kashpot, po e e e, pos, aru, të zoti, se së gjuna të shkot, e shkot u shtetë të zoti që zoti në apëndorë. E në dy nja, ka shkot që po mërzitës për atë e vladët. Muz laki rohë të i boga dhe nonë që i zboni rysh me hi bashkë me tërë dhe me ka. Se rahmet i prindit është që që si madë. Po të nëhërët pasha zotin kjena në i po më së një që shtu, edhe kanë me në kan afrim që i amë të a dhe të pi, edhe kanë me janit ujë, edhe dhe të tëmi për gjithë e vëllajit dhe baba, inë Allah e harë me hëmahë alë kjarë. Dhe baba se kjarë të jale zotin gjelë dhe gjelë alë më bë gjelë shalë e në mund që një mu gëzue, para me më, ose para me, gëzënë, të do të dhjënë me di që do të gëzënë, dhe që shola allohi e bëmë të vdilë, se me qësua së me qëtë me sotëve që i kemi, odro nuk do gëzënë, lëse në një masë. Gjënohë e shumë, sënë vahë pehi, e bladhi i shkërëti, ka buoni të shkëllëja ty. I ka zhukë, lësi ka kërë mirë, e me krahen, e me pasyre, me seme. E vjenë para bogës e unë, që të atyhe dhe rrinë kohë kërshpinës, ma të mire një stinë që këndu një aty dhenë, zhef këtë e fosë aty. Ujnë ta që ka pu, zotë, i kemi shti qeshmet në përshpia ujnë mrenë, atyve që është i shtikerin, nash në zetë, nash të to. Flamë dhije, po të e dhe shka po dëmë, më smuqua i shkreti, me marë nj E me fond njëherbile njëte. Hajde pëz vokëtës për më i kapër një akshëm bële, janë një sabbah bële. Allahu Ekber. E miran men që kërë Allah. E miran men që është njeri edhe është njështë njështë njështë. Për hajde njëherbës, këpëz vokët përja fërë, njëherën djëte. Qërën një sabbah, yukër rëshinë edhe sëtë. E i lamë sytë, glab, glab, glab, glab, glab, ne gjenë atyë, po kër t'i loj sytë, edhe dujë, po asë për mërëshmi lojëve, e sa të kohëme dhe një falët dyre të ote në malë, të dakikë ka. Ja, tëre dakikë ka matë shumë. 24 sëhatë, këtë një tëre dakikë, shbile një herë me tralë menë, që me thonë, ka Allah gjëllë gjëllë, a lehuve gjëllë shanë. E me thonë, e në një mëtë Ka ku me janë gjithi të nësani, ka ku me si ka thonë që i shpatë me thonë dhe Allah i në gjami në konë filoni, një heret në farune. Se për e ka zërë një i qajet haze të yumerit, disë një herë njonit, edhe i shonë sëmë me shkurë me qësia. E muren në shdijen në dhe, pejgamberi Shalajan, haze të yumerit qështën një ofti për keshë, ka ja rabbi lakusalli aleyhi, fa mosja faljë dë notën. Pekamberi, unari, apet dhe i këmërat që i shef një afoj që nëzën dhe bodu ahët. Apet, zhët i heriat Mohamed Lasu Salli Alehi dhe musë jë afoj që nëzën dhe nëzën dhina. O nari, në shudullohi, apet. Shtet i heriat, që i u dhimke, dhe i kemi bodu ahët, duhaja, pekamberi, kër të fën që nëzën ajo duha, buhëm kabull të zhëti, Enga dile ti qadhim ty mejesi ska poshe kërkon mend shum mendume e vësh kund jena aty rys me pavar diqamberit aty ti meri je Muhammed sallallahu alaihi ni sa der zaballahu ya rasul allah fa semitu huwa yatduna ila allah illallah ehni fatikara hadith mere hallo al narha el defnou ha a temin tush gobonisko Allah së prërt suhe lille de fërite në. Ome Bibini, po, smarë si të kusë let në shimë konditë o kragët, gjërë të banë gjë më gyrë kanë. Eme, pasu me kapë bogëcam lille në shouldon se mendene kan dë estak e kan dë gjërë mejë shitainë në r rejo for afrët hajë le tranna jë Joanna putik. Kbone da n'i se kënë fol po, comunë kmonë Se diçje kumnitë rosadë, as kur para hudhës bukao, kur po dei fajë falma, u po foj po të di ko per foj. Infa Allahu Akbar po po di per kabe Allahu Akbar. Në pegonai fod vetënte insanti yemi musliman, çadov zua timelive li kezikir kus, hu na yemi sport zot na red nozil ku tom para dhuriz dorë. E ti qe na vati per fojun këos is pos do tume i müslimanit yë müsliman as müsliman. Se këos min şaa ili islam. Këos ve yësiz ve alamiyetit islamizm iti e mertetan siku müsliman as müsliman se pohre tërskit zotit përskit zotit përskit zotit përskit zotit përskit zotit në müsliman. Efe falla në ordine ve përskit zotit në nëshanë hu. Njeri shihe shpit zotit e ninje që sihet e spit zoti te boni fat ty me Muhamedit aty stan kërën me të zoti që zoti ka me fat. E kur ti thua nadurt e gjona duaj për ta nai bonë zoti duaj ka buj. E kur vjet se mua rre te nuat me musliminju se banisht ha det ti thineri djesh se musliman pa ku me ja motë zonë ku konja mi po i miro ku luqtote ti porren ku te boni fat si apo ni mi që e kapon gjamin njëherë, me që ato fallës me bojë i spot ato. I hapë qërën që kur gjamin që ke po, kur ka përësatës për këmi, kur të blokurantë që ke po, që ke një. Bojë gjemati muslimin që shkebën që atër që të njeri që asë hojë aty ben edhita gjemati që din që është. Me i thoni kesh në uzu bila që zhënë për i zotit, se i bojë në mërën qafi spot me ju bo për ketë, me bojë spot me të mirë në pilon Rumës dhe Kadirë dhe jarën pëllë aleminën, që e përti të bëbladën po krejën afetën a jetin që keshë, in e kemi së talatë, zullu fëminellejnë, tararefejnë nëharë ve zullu fëminellejnë, in e lë hasenatë i judh ibnës të i atë, e ju me ti Muhammedit e dhe juve për jënë dhëmë. Fërnë në namazinë, mësëllën në namazinë, për e falë, së bëhe dhe akshomë, Namaz jesh sebeb qi xindjona e muslimanit, edhe namazi është sebeb qi nesër na harret me emrin e Zotit, Zoti atë i testimon pa mëktuar çfarë të ketë. Zoti ja Rabbi më shmang nga çdo kibadhetit ka dhe kaqun. Allahu ya ja, Rabbi el alemine, neve, devlet tone, familjen tonë, akrabon tonë, vllazërin tonë, koi xindan në botë mas tim. E gafa me orën e këtun edhe kët namaz E me i shi gjunahet me thunë zotit dhe me thunë të mira jara pëllë alemi. Ma shmërami për jau kallëzaj një hadith e, dërdas, muslimon, muslimon pors, e tjesun, dhe kon, i dërdasë, laze ja në më shkrimonë, shkeri më shkrimonë me qitë poshë, dhe të alvehtër me qitë në e qitë në e qitë në të nasunë me qitë poshë përkonë, në herën në dërdaja ke ka shkonë me në venë, i dhe dhe gjemahë të e shojtë një njerit ketë edhe të e buo, mito dhe duo. U të fyë e budërdoja u të fatë Semi bremë lazëni, sa pëshani, këtë blohë thoninë. Ta të qyshë mu shmesha që kjo është njeri shumë me të i këtë pëpunën të temë të kësia. Ta për u vjetë jalla hile me raha që si të ashtë kjo një bunarë, një grupë, të madhe. A të ishi me nomen dhjerë. A ta unarë në tanë, Fa në një njeri që i nganë me pshtu e kur të është më rezikë, përpëse përshonë. Fa muzme shodë kjeqena, e tja nuk e shodë kjeqena, fa joza, une e shodë punën e kjeqet, e nuk e shodë ato si i ketë. Se valë lojë nesër, fa me vë tyve kjojë lojë i jemi. Ere nabë lojën, muslimon, muzë të i shodën të badë lasni të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk i shajna, përbund jav shajna, nërë nuk i keshëm, përbund për jav keshëm, i shollan njësër i lëmë të punësijat e vimën më shajnë, e bojë të yube i stikarë, vë lazënijë dhe të jemi i shemi, Allahë, ya Rabë l'Alemi, i bojë të rahmetë neve dhe në ta, e në fru të mbude, ya Rabë l'Alemi, e bojë më rejtë yube i stikarë a pësë nëtë, Allahë, zinë në shalë, z بابو المغفور ليغور في الود اسافر الله اسافر الروح اسافر الروح العظيم الكريم الذي لا اله الا هو اله القيوم واتوب اليه فنساله الثوبه بالمافده بالهدايه لنا انه هو باب الرحيم انه هو باب الرحيم انه هو باب الرحيم Ja rabbi, ja rabbi, ja rabbi, dhemrat të nga punajdin, lëtë të në që po të alin, të i e din, mëse po të alin, musibetin, se këm për dynja e këm musibetin e dinit, për din jem të në tue në të dit, është madnin të në që i kje, në kuaf se një pëjtë njëve është i dosun të, të ti hakë, Fër hërmet qatina, ja rabbi dhuat tona, prabë nësëna i këtë, ja rabbi dhuat tona, afe maqfiret bonaj, ja rabbi umetine Muhammedit, fale, ja rabbi, shlirua e zëti, ja rabbi, pëjtësiave dhënjase dhe pëjërzabit ahiritu. Amëntu billahi ve bima jae min indi Allah, amëntu bi Resulillahi ve bima jae min indi Resulillahi, Âmëntu <tab> billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmi l-akhiri ve bil kaderi tayrihi ve serrihi min Allah-i Teala vel ba'tu ba'da l-merti hakkun eshedu en la ilahe illallah ve eshedu emne muhammeden abduhu ve resuluhu. Âmîn. Tëbhamun rafi ilahti ilahti ve hâburu billahi min shaytan illahti. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انزل علينا وعالمينا ولافته بالبركه والصلاه والسلام على رسولنا محمد الوادي المصطفى. اللهم ما بمررنا وحكمنا ظالما فهلثناء من الى الفضل وكن معنا من البلاء ووباء الطاعون والشرور والعذاب الا نرجى الناره بالدخول. اللهم يسر لنا الهداه في جميع اموره هي بقدره الافيه لعظم مرادها في الحال. Allahumme ina meyrufi ke biljahinke la yedekish shifae rasul ke la yedekishemaat edilada yaa muhambilel hevri vel ahvar hazil halena ila ahdil hal ziyemâ fi şehri ramadan, şehri s-sevmi vel kur'an Allahumma fir ümmece Muhammed Allahumma rham ümmece Muhammed Allahumme tekabret duha ümmece Muhammed Allahumme fersi kurubi at ümmeti Muhammed. Allahumme fersi nil mëminin e nil mëminat, vel mislimin e nil müslimat, l'ahla i bin himmel eqraat. Inneke semim karibin mucibu d-davati ya rabdil alameen. Subhanu rabbi keram bilisek yama yasifuna ve selamuna lel muslimin. Elhamdu lillahi rabil alameen billahi l-tatiha.